Якраз на цій дорозі проєктувалася засідка проти червоних, тому повстанці змушені були на якийсь час затримати родину. Під час обшуку у євреїв знайшли 25 тисяч доларів. На той час просто величезна сума. Старшини запитали у отама, на що робити з грішми. Орел наказав гроші віддати. Через деякий час здивовані і вдячні євреї вирушили далі. Та недовго вони дякували Єгові за дивовижне спасіння. Незабаром по дорозі їм зустрілись більшовики, які не тільки забрали гроші й речі, а навіть постягали жінок-панчохи. Єврейська родина, зрозуміло, широко розголосила про ці два випадки. Внаслідок розголосу чимало євреїв з Літина, Ялтушкова, Бара та Летичева виявили бажання вступити до повстанчого відділу «Орла». Власне, вони і раніше не один раз могли пересвідчитися, що Яків Гальчевський завжди виступав проти погромів. Отаман, зрозуміло, вічливо відмовився від пропозиції посилити відділ, та все ж послугами єврейського населення користувався. Тепер Отаман, якому конче треба були гроші, щоб порятувати свою іконоплянка родини, в жодній мірі не шкодував, що тоді не забрав гроші у єврейської родини, адже був принциповим противником грабунків. Інша історія трапилась на Вовковенецьких хуторах. Коли них затримали бричку, на якій аж з Одеси їхало молоде подружжя з дівчинкою. Чоловік її пані служив раніше у Подільській, а тепер от у Одеській губчика. Виглядав мізерним, блідим, немов вимоченим у якомусь квасі. Жінка його, українка з Летичівщини, дуже мили справляла враження, а донечка немов янголятко. У большевицького ката така жінка і така дитина? Аж дивно. Чекісти затримали нібито для детальнішої перевірки документів. Жінці сказали їхати до своєї матері. Козаки відрухово, знаючи, що вона не побачить свого чоловіка, а дівчинка, батька, почали кидати у бричку всі совєтські гроші і наскидали кілька мільйонів рублів. Тоді можна було за 100 рублів купити фунт масла. Жінка поїхала у переконанні, що її чоловік незабаром повернеться. Орел наказав Григорію Кохану перевести разом із сотником Ковбасюком допит. На допиті чекіст визнав, що в Вінниці розстріляв близько п'яти тисяч українців, а в Одесі, якщо рахувати з офіцерами флоту, то всі шість тисяч. Чорти не довго нудьгували за цим виродком. Незабаром він потрапив їм у зуби. Щоправда, впізнати його було важко. Інформаційна війна Ось і невеличкий ліс діда, в якому повинен був перебувати відділ Якова Голюка. Козаки щиро любили діда і бабу, які самотньо жили в маленькій хатині у лісі. Це була типова українська родина милих і добрих людей, які завжди раділи приїзду повстанців і допомагали всім, чим могли. Зустріч з Отаманом Байдою була сердечною. Орел радів, що Яків Голюк за час, що не бачились, добре попрацював. Він навіть наважився на атаку кам'янця, під час якої здобув залізничну станцію. Його дії, як і Орла, спричинилися вже й до міжнародного розголосу. Канадські газети, Український голос та канадський фармер сповіщали про те, що повстанці опанували кілька повітів Подільської губернії а під Кам'янцем, де оперував Голюк, було розбито один большевицький полк особливого призначення. В боях відділ байди Голюка не зменшився, а зріс до 80 кінних. Надійшов керівник пропагандивного відділу штабу Яковина. Він приніс зразки своєї праці, видрукувані на шапірографії і гектографі. Тим часом Голюк підсунув Отаманові відозви Кам'янецького та Летичівського повітових ревкомів до місцевого населення. В них говорилося про те, що повстанці є пахолками польської буржуазії, що Отаман Гальчевський орел – поляк, що батько його є польським генералом і поміщиком. Тому селяни не повинні вірити й допомагати Отаманові, бо було б нещастям для селян і робітників, коли б Гальчевські опанували Україну і взяли її у панське ярмо. Окупанти здогадались обвинуватити повстанців навіть у тому, що вони носять польські плащі, а на їхніх кулеметах стоять французькі фабричні знаки. «Повстанці кажуть, – писалося у зверненні, – що вони нищать лише комуністів, а подивіться, кого вони знищили – представника бідноти». Зрозуміло, що згадуючи про вбитих бідняків в лапках,